a Domnului peste voi cu al său har și cu a de oameni, totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor lor. slavă Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră slavă -ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veci, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvântat, cuvintează. Cel a opta zi a primit a se tăia împrejur pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu folosințele cinstitelor, cereștilor, netrupeștilor puteri, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, a cărui pomenilor să vârșim, ale sfinților, drepților, dumnezeieștilor, părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Reciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!